Okay. Hallo, <lacht> gehst du da für so die Präparung? Wollen Sie dann nur zum Filke zurück? Ah, genau, nach dem Feiertag. Sie wollten auch noch vielleicht ins Theater gehen, ne? Zu Findus, ne? Peter und Findus und so. Habt ihr Lourdes nicht gesagt? Ah, aber dann mache ich mit dir dann klar, ne? Mit ihnen, ja? Wollen wir? <laughs> Ciao. Guai, ez da, egia izango, eguskia ikuste darina, Bueno, bai, aegun risak egun aizetsuak izan ditugu eta badirudi di duela hemen aizeak jotzen eta bueno, hor egaldeko aizeak ere, joko dute egun hauetan hemen hemen zainago hor zintzilik irratitik eta zainotzeko Ez ez zenbailagunen bizita izatea, hemen bazko egun hauetako, eta, bai, kurdistan ent, e, aldeko ekedo antolatutako konferentziara joateko. E, Ostiralean hasiko da, hiru iruegunez, eta izlari asko izango dira bertan, e, espero dezagun ere, bizitari asko, iz, bost izkuntza daude prestatuta, eta gai zugarri pila, eta lekuko, ba, ba, ango lekukoak, roxabako ro, esperientziak entzuna lezango ditugu emakumeen antolakuntza zereitzeingo digute. E, bueno, urrengo aztean, jakin alizango dute, duzue zer izan dan hemen mamila, baina iragarria garria gaurkoan jadanik, eta bueno, kordiztanez ari gehala, begoratzea ba, ere, kurdistanen aurreko aseetan aurreko hilabetean, eraildako eroritako, neska emakumea, alemaniatik, jundako e, emakumea zan, bertan, ba, idaultzaren adibidi berat edo, bizi naizute, naizuelako eta... Eraia, izan zen e, Ivana Hoffman eta gaurkoan, kurdistan ez ari gala, kurdistan ez ari gala, beha gogoratu nahiko nuke. E, bueno, mugitua daude hemen garaia, jendea ja martsan jarri da, badiru di udaberriaren uzaiarekin, edo e, denok... E, lanean eta aktibo jartzen geela <coughs> eta egun hauetan ekitaldi pila izan dira eta izaten jarraituko dute urrengo jaiegun hauetan ba, izango dira ere topaketak esan bezala kurdistanekoa bai eta larun batean izango da okupazioaren inguruan hitzaldi e, eta kontzertu jaialdi bat flora aretoan bueno, espero, espero dezagungu ere berta izango deala eta gian eta horko esperientzeta hitze izango dugula. hortaz e, gain urtero bezala bakearen aldeko marcha izaten da basko astelenean, ba, eskola zaharreko edo manifestalia bat bada, ba, ba. baina e, urteaak dira ba, gerren kontrako e, adierazpen hau, uzendaitetan eh pasifista, doinu baketxu eta batzutan ere erligiosoa duena baina talde asko elkartzen gituena. Eh, bestela izan direnak ba aurreko asteburuan izan genuen hemen, e, Raul Zelik haian izen ezaguna duzu er, idazlea Euskal Herriari buruz ere idatzi duena eta Euskal Herrien ere asko mugitu dena eta berak itxegin zuen ba, Podemos taldea edo Podemos altolaketa edo Podemos fenomenoa zer den Espainian eta, bueno, Raúl Zelik eh, oso baikor ikusten du podemos Podemosen eragina eta esperantza hondiz ikusten du Espainian ekarditzaken aldaketak haber eh, arrazeia duen. Eh, bestetik eh, eta beste kontestu batean zantzare izan genuen eta eh, zantzaretik etorriak Menzaat koreografoak katalanaa naiz eta berelanak Suizazan eta Alemaniaan egin, baina ohi horrietako dantzaria dansari, ere Euskal ibilia tzenzu na taldetan eta abortuari buruz egin zuten halako koreografia edo performantz bat. Bestetik ere asteburuan izan genuen edo bada zenbait emakumeen Aldetik talde txikia da oraindik, baina berroi bat emakume elkartzen ari dira berriz ere eta berriz ere eta beti ere e, beharrezkoadalako. feminismoa zitz egiteko eta aurrekola larun batean gaia izan zen zein den zenismoaren.toria zen zen ze, e, edo ze esperientziak eta ze e, emakume izan diren e, historian. E, bueno, ba, guretzako irakasgai edo adibide, edo inspirazio izan daitezkenak eta matriarka dutik hasta ba, mendeent mende kan zehar e, eta lurralde ezberinetan zehar e, juntzen larun bateko erreekioa noski, ba, gaur eguneko kurdistanen dagoen emakumeen mugimendua edo gineologia e, gaitza hartuz. ikusten <coughs> duen bezala gauztaskoa eta, orain bezala, eta den dagoen aizea dela eta ia arnasi gabe eta, bueno, urrengo astean zuek hor baseate ni hemen izango naiz suekin hizketarako presta